Fantastisk. Jeg vil heller si at den forklaringen din, Bugge, vittner om mangel på fantasi. Åh, oh, ja? Dette foredraget om telepati kunne du ikke gjerne holdt for en forsamling av telegrafister og radio <laughs> Det er virkelig på tide att du søker de åndelige kildene. Tack jeg har Dorés bildbibel og fem år ganger av svøpenliggende, så sånn. Men det är en ting jeg enda ikke skjønner. en. Ja, det er... Ja, du får unnskylde Lilian, men ja. hvorfor skrek du at Bugge ville drukne deg? Er du spionert på oss? Nei, nei, nei, ikke noe spionasje, jeg er en alminnelig telepath. <laughs> jeg tenkte det ikke. Jeg var helt i orden nå. Jeg, jeg vet ikke om jeg helt har skjønt det, men... Ja, men... Jeg skal prøve å forklare. Vi har å gjøre med en erotisk binding. Psykoanalytikernes oppgave er å frigjøre patienten fra den. Det gjør han ved å rive den til sig og lede den over mot sin egen person. Dette kaller vi overføring. Og da Lilian får dette anfallet... Så, så er det bjørn ser, og ikke bugge. Ja, oh. Det betyr at overføringen er et faktum. Nå er Lilian fri av Bjørn, og nå er hun bunnet av meg. Og det som gjenstår, er på ny å oppheve denne byggingen. Gjør fri. Ja. fri. Fri? Ja. Ja. Er, er det du, Lera Mørk? jeg tenker på den artikkelen jeg skal skrive når jeg kommer hjem. Hå? Psykoanalysen, den store parodi. Grive ah, ja, det er jo sant. Jeg har en ufærdig roman jeg, som venter hjemme. Mm. Nå har jeg endelig fått tak i en virkelig idé. Eh, Sonja, Jeg tror sannhet at vi skal unge fattigasse en stund til. Å ja. gudskelov. Kjenner at det er klør i fingeren etter å komme i gang. Ja, det var det jeg var redd for. Alt skal du beskrives i romaner i våre dager, ja. så de mest trivielle små hendelser i hverdagen til det helt store ting. Det er vel derfor vi har tre millioner forfattere i landet? Ja, derfor. Og fordi det er et påskudd for å slippe ærlig arbeid. Nei, Nei nå er det mørk i gangen. Ja, men det i orden. Bare skriv romanen din, du. Det verste er nemlig forfattere med talent. De burde druknes i sitt eget plek. Du er jo ærlig og ærlig talentløs, Bernard. Og derfor er jeg skriver inn i det Ja, takk. Det foregår om at du har spyrt Du skal være klar over at jeg kommer til å skildre alle sammen her. Det er jo også mørk, hører du det? Jeg kommer til å skildre deg. Det spiller ingen rolle. Jeg kommer ikke til å boken din likevel. Dermot kommer jeg til å anmelde den, så det blir i alle tilfellige jeg som får det siste ord. <trykker> De dødes kjern var dramatisert etter Bernard Borges roman av Jan Faller og Nils Nordberg. Bernhard Borge ble spilt av Kristian Skolmen. Sonja Borge, Ulrike Døvigen. Lilian Werner, Charlotte Frogner. Harald Gran, Nikolai Kleve Brock. Kai Bugge, Jan Grønli. Gabriel Mörk, Anders Mordahl. Lennsmann Einar Bråten, Lars-Erik Holter. Bjørn Werner, Espen Reboly-Bjerke. Op pianisten Åsmund Feidje. De dødes kjernen er produsert av Nils Nordberg, og musiken er laget av gruppen Rain. Inspisient Camilla Liby Clausen. Lyddesign Hilde Rolfsnes. Regi Karl-Jørgen Kjønig.